Охоронці залишалися вгорі, на краю, де вони цілий день сиділи навколо багаття і грілися. Тоді бригадир на ім'я Іван починав застосовувати свої прийоми. Ми точно знали, яку частину дна ущелини видно згори, і на цьому ґрунтувався наш фокус. У частині, яку було видно, ми справді дуже завзято врубувалися в кам'яну стіну. Ми працювали і при цьому дуже шуміли. Охоронці могли і бачити, і чути, що ми працюємо. Тоді Іван ішов вздовж ряду і казав, «Один вліво, і кожен з нас робив один крок вліво». Охоронці цього ніколи не помічали. Там ми відступали. Один вліво, один направо. Поки останні не виходили з видимої зони. Ми знали, де вона закінчувалася. Там була крейдою на землі проведена лінія. І коли ми потрапляли у невидиму зону, можна було розслабитися посидіти на землі, взяти кирку і там так розслаблено грюкнути нею об землю, просто щоб створити шум. Тоді Іван казав, ти направо. І той чоловік ішов і знову починав своє коло. Таким чином ніхто з нас не працював навіть половини зміни. Інші в'язні також розповідали Хенкельштейну про прийоми, що застосовувалися на будівництві каналу. Там була інша, проте не менш витончена туфта. Головне було показати, що зміна виконує норму. Работягам казали копати, але не торкатися такого собі стовпчика, кілочка, який би показував глибину, виконаного за зміну. Хоча норми були надзвичайно високими, були артисти, справжні артисти, яким вдавалося нарощувати цей стовпчик, його висоту. Це неймовірно, він був із землі, так що відразу було б видно, якщо хтось би його спробував підробити. І водночас він був підроблений наймастернішим чином. Тоді, звичайно, вся зміна отримувала стахановські обіди. Такі виняткові видатні таланти були потрібні не завжди. Якось Елеоніда Труса поставили на розвантаження вагонів. Ми просто писали, що носили ті вантажі далі, ніж насправді, скажімо, 300 метрів, а не 10. За це давали більше пайки. Товта відбувалася постійно. Розповідав він про Норильськ. Без неї там би взагалі нічого не було. Тухта також могла організовуватися на набагато вищому адміністративному рівні за допомогою ретельних і обережних переговорів між бригадирами і нормувальниками, табірними функціонерами, робота яких полягала в тому, щоб визначити, що бригада може, а чого не може зробити за день. Нормувальники, як і бригадири, були дуже схильні до фаворитизму і габарництва. Наприкінці 1930-х років, на Колимі Ольга Адамова-Сльозберг, опинилася на посаді бригадира, на чолі бригади жінок, що копали траншеї, яка складалася переважно з політичних ув'язнених, Усі вони були ослаблені тривалими тюремними термінами. Коли після триденної роботи виявилося, що вони виконали тільки 3% норми, вона пішла до нормувальника і попросила її знизити.